«О, ні, тільки не це. Я в няньки не наймався, і за дітьми доглядати не вмію». «Чуєш, Петре?» – звернувся він до другого наймення. «А у тебе діти є?» «Боже, збав! Не хочу мати таке добро і задарма!» «А у тебе, Пашо?» «Ну, може, десь є, але я про це не знаю», – засміявся Паша Парамон але вже набагато тихіше. Це як-небудь потім. Куди мені поспішати? А чи не запізно нам буде? Діти справа нехитра. Але де знайдуй таку, щоб була хорошою матір'ю? Ти бачив таких? Я? Ня, одні шалави навколо. Крім бабок, їх нічого не цікавить. От-от, і чим більше, тим краще, – підтримав його Парамон. «Так, брате, ось такий Попандос виходить», – сказав водій. А Паша посміхнувся, подумавши про те, що від його друга прізвисько Попандос ніколи не відчепиться. При кожній слушній нагоді – той зітхав і закінчував свої роздуму приказкою: Ось такий Попандос виходить. А ось до нього Паші прилипло, як листок до сідниці, прізвисько Парамон. Ну, звичайно, воно було не таке образливе, як у Петька. Прізвище його було Пономарьов, а ім'я Павло. Ну як, окрім Парамон, його ще можна назвати. «Нічогісінько на дорозі не видно», – сказав Попандос. «А господиня плеще своє, їдь, привези від мами малюка, я вже так за ним скучила». Можна подумати, вона нудьгувала за ним, коли валялася під сонцем гаїті. «Габуш, що буде з ним носитися на руках», – додав Парамон. «Усе ну, знову звалить на плечі няньки». «А чому все?» Підійде до дитинки, просюсюкає. Ах ти моя крихітка, моя янголятко, я твоя матуся. Матуся любить свого хлопчика, кривлявся Попандус. Чу, гидко слухати. Так би взяв за одну її худу ніжку та за другу роздерби на дві половинки, як жабу. Ну, не скажи, брате, зупинив його порухом руки Парамон. Ця жаба – наша годівниця. Де ти ще стільки бабок заробиш? Ага, це ти точно примітив. Пригадай, скільки ми мали на місяць, поки не влаштувалися до цієї жаби охоронцями? А? Скільки? О, місяць менше, ніж тут за один день. ж би і воно. Хіба нам погано зараз? Та усе добре. Але як стукне нашій хазяйці щось у голову. Хоч стій, хоч падай. Пх, а її шибздік? Те ж саме. Хреба базарити. Тобі жерти хочеться? Ха, мені завжди жерти хочеться. Що ти пропонуєш? Нам її матуся хоч би бутерброду дорогу дала. Купу підгустків на додачу до маленького багатого принца, а не бутерброд. А в натурі. Давай зупинимося пошамати де-небудь. Та зараз буде якась забігайлівка, що-небудь перекусимо. Тільки як її побачити в цьому мороці? Я буду дивитися, а ти їдь потихеньку. Та куди вже тихіше? Незабаром охоронці з апетитом наминали в придорожньому кафе солянку та пили сік. Коли задоволені ситним сніданком вони підійшли до БМВ, то почули слабкий плач немовляти. Попандос відчинив задні двері автомобіля і заглянув у салон. Дитина в кошику заливалася голосним плачем, і її маленьке личко було червоним і мокрим від сліз. «Цього тільки нам бракувало», – сказав Попандос і звернувся до Парамона. «Як ти думаєш, що йому треба?» «Встроми соску до рота. Кажуть, це допомагає» але, немовля, вперто перто її виплювувало і ще більше плакало та смикало рученятами. «А може він голодний? Де його пляшечка з кашею?» – спитав Попандос, і, знайшовши пляшечку, невміло, але обережно сунув соску дитині в рот. «А його не треба піднімати, коли годуєш?» «Ти що, здурів?» – засміявся Парамон. Жодного разу не бачив, як їдять діти? Ні, відповів попандос, марно намагаючись нагодувати дитину. Та не переставала кричати та випльовувала кашу. А ти непогано виглядаєш із пляшкою і немовлям, пожартував парамон. А як справжній тато. А може, це твій синок? Та йди ти в дупу. Відмахнувся від нього Петро. Краще думай своєю довбешкою, що нам з ним робити. Я не зможу вести машину в тумані під такі арії. От давай спробуємо їхати. Може, це його заколише, і він засне? Май на увазі, якщо він не перестане кричати через п'ять хвилин, я зупиняюсь і роби з ним, що хочеш. Мої нерви більше не витримають. Ну, треба ж? Такий малий, а як репетує? Вмерти ж можна, сказав папандос, сідаючи за кермо. Вони від'їхали від узбіччя, і БМВ хутко став набирати швидкість. Повз них пролетів на шаленій швидкості чорний Хаммер, і нахабно їх підрізавши, зник у тумані. Ух, сказав видихнувши Попандос. Я трохи в штанини наклав з переляку. Ти бачив цього нахабу? Бачив? Він ледь не зачепив нашу беху. Ще три сантиметри він шм'якнув би нас у бучину. Ну сука, я тобі покажу, як підрізати. Обурений до краю нахабством водія Хаммера, роздратований криками навгамовного немовляти, Попандос... Натиснув на педаль газу. Деякий час попереду він не бачив нічого, крім густої білої габи. Але незабаром прямісінько перед ними з'явився задок хамера. «Може, не треба?» – запитав Парамон, усім тілом втиснувшись у сидіння. «Треба, браток, треба!» – сказав папандос і, набравши швидкість, почав обганяти чорний автомобіль. Він не бачив затонованим склом водія, але встиг подивитися на хаммер і різко обігнав його. «Ага, наклав клауштани. штани!» Ха, «Відразу згадав про гальма!» – прокричав пандос. Хаммер протяжно просигналив і, знову їх підрізавши, зник у тумані. «Ну і нахабна шпика!» – сказав почервонілий від хвилювання Попандос. Він думає, що його тачка крутіша і йому все дозволено. А у нас Беха теж ніштяк. Не у нас, а в господаря, – зробив уточнення Парамон. Та яка нахрен різниця? – гиркнув розсерджений Попандос. У нас, у нього. Так угомується він коли-небудь чи ні? А ти, значить, пожер, а тепер підсунув? Поморщив носа парамон і прочинив вікно. Воняє як? По-перше, закрий вікно, пацана застудиш. По-друге, якщо сам зіпсував повітря, то хоч чесно признайся, зауважив папандос. Я вже давно почув, що смердить, як у параші, і я мовчав. Я бач, пашо, веду себе як вихована людина. Та я не смердів, обурився парамон і затиснув ніздрі пальцями. «Чуєш? А може це він?» Попандос кивнув у бік немовляти і став пригальмовувати. Чоловіки вийшли з салону, і Попандос нахилився над кошиком з малюком і понюхав. «Ха, я ж казав!» – радісно вигукнув він. «А ти хотів все звалити на мене!»